на зло комусь, найчастіше на зло собі самому. Отже, він зав'язує краватку і вдягає свій найелегантніший костюм, піде вечеряти до ресторану, куди ходить кожного свого вихідного. Такий безглуздий світський ритуал, він демонструє тим своїм клієнтам, Ніхто там зустрічає, що досі живий навіть успішний, якщо може собі дозволити вечерю в такому місті. А ще часом у тому ресторані його знайомлять з майбутніми замовниками. Дивно. Ну і взагалі, він хоче їсти. Найзручніше було б піти не в костюмі, а так, як Бранко ходить вдома, у футбольці з написом «Херлд Девідсон», у джинсах з дірками на колінах, ці джинси – персональне Бранкове Сан-Беніто. Якось Бранко, замислений про своє, повзав на колінах над розбитою лінзою і не зауважив, як дрібні скалки пробралися крізь розрізи цупкої тканини і глибоко повгризалися в тіло, рани, з яких він потім ювелірно витягав скло пінцетом, гоїлися довго і навіть позалишали шрами. Відтоді, коли Бранко працює вдома, на його колінах постійно з'являються подряпини, порізи і колені ранки самі по собі. Він носить ці стигмати гідно і вважає, що вони – кармічна спокута за дрібні гріхи, які щодня чіпляються до нього, мов, реп'яхи до собаки. Але до ресторану в такому одязі не підеш, інакше на тебе нацькують оті бісові правила. Чомусь люди, збираючись докупи, починають особливо любити правила. Бранкові здавна відомо, якщо поодинці, вони навіть бувають бунтівниками-індивідуалістами, то їхню поведінку всередині великої громади можна спрогнозувати з математичною точністю. Якщо, звичайно, ти виріс серед людей і засвоїв правила, всюди вони. Бранко завдає на плече важкий кофр з яким ніколи не розлучається, перевіряє, чи не відірветься той верхній гудзок на піджаку, що вже три тижні висить на тонкій нитці. Сьогодні мав би ще витримати, думає Бранко. Повернувся. шию, дає він собі урочисто щотижневу обіцянку. Замикає двері, кладе ключ у кишеню і одразу ж виймає. Кузен постійно повторює Бранкові – «Ти бой. Свідченням цього, зокрема, є те, що Бранко часто нехтує теперішнім багатством технічних можливостей. Знімає наплівку, сам проявляє її у своїй комірчині з червоною лампою, сам робить відбитки, купаючи їх по черзі у ванночках з проявником, стопрощинником і фіксатором, і розвішує сушитися на мотузках, напнутих по всій хаті. У Бранко на пальцях завжди знати коричневі сліди від фіксажу, а в кишені його домашніх джинсів напхані прищепками. Навіть цифрові фото, що зазнають складної обробки на комп'ютері, Бранко витягає з принтерів і підвішує разом з усіма. Це теж своєрідний ритуал. У квартирі стоїть вічна напівтьма, як у... Дещових джунглях Розвішані світлини затуляють світло. Бранко чіпляється за них головою, мандруючи з кімнати до кімнати. Він бачить їх, коли прокидається, коли засинає, коли снідає вечері. Він живається з цими фотографіями, перш ніж дозволити їм піти у світ. Вони завжди лишаться у нього перед очима, вишикувані як відважні солдатики, нескінченні шеренги солдатиків. Тому зараз треба повернутися і зачинитися вікно, щоб вітер не уірвався всередину і не пообривав фотоплівок із мотосків, низько просілих під їхньою вагою. Колись таке вже трапилося. Знімки винесло на двір і Бранко, повертаючись ввечері, побачив повний двір дітлахів із фігурками, вирізаними з його робіт. Люди, машини, будівлі, Дерева переміщалися хаотично і жили цілком самостійно. Життя привтілилося двічі і врешті стало історією, зовсім відмінною від тієї, з якою колись зустрівся озброєний